وَأَفْضَلُ الْبَطَرِ قَعْدَ نَبِيِّنَا عَبُودَ قَيْسِ السِّحْ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَى مولانا ده زمان عقيدة چه پا انسانانو که غورا کس پا بشر که غورا پس زمان ده پیغمبرنا بعد نبینا اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی عنہ دا رسول دا یار غار نه دی دا دل وای کسته لکه دا یار غار دی چې د زبره راکې پیغمبر دا شوې د تا چلا تحزن ان الله معنا او حضره موسی قام آغي چیکاله پریشان شوې مخه پکېږي ان معيره ربي ان معيره ربي سيهدي ان معيا ما سره دی او د چیرې کې مونږ سره دی مونږ سره نه ما سره دی نو دا حضرت ابو بکر دې حضرت ابو بکر هغه شخصیت فووز الحرمين کې شاوله لال کلی رحمه الله آغا حدیثی ذکر کرده ده جیبریل لاغیوی الله ہوئی که بدبان زمان سلام ویا ویا تو خوشح لئی که نده حالت کی حضرت ابو بکر پجاڑا شوی زدیر خوشح لئیم حالت کې که اللہ مانا خوشح او بیکار ایسان بکا پیو سرا آغا تیم که اصطادر پدانده چولیم ارسی په پیغمبر بانی بس شین دلیو بیائی سپریخی نو او د ایمانیاغه لهیا مرتبه ده شي باز صحابه کرامو نه رسول کریم نیم مال قبلې یې جانه سو له سو او بخاری کتاب الجیات کې روایت دی او کثر رسول کریم صلي الله عليه وسلم کو څه شی وی تابعه دونه کوي تور منظر مراکو مثال دسیو تا وی او څه شی و تا تا او حضرت ابو بکر چې ټول مال لاول رسول کریم دې خاطر فرایته نه کوي دینا ده حضرت ابو بکر ایمانی ارتقا ایمانی جذبہ ایمانی تقویت ایمانی صداقت استقامت ده تنمالی بس ابو بکر کو ابو بکر دے ابا علماء وے کوئی ابو بکر مانادے نے کہ بکر دے دبز وے ابو بکر ذکا بکر پنن بانی ہوئی جتھے نئے کہتے ہوتا راز د کاو ته وای چې دا لازم د اولوالي سره دی زکه پاکر ټکر پاکورا دا ټول په اول د نارښت کوي نو تم چې اغاز ته پاکورا ګورا پاچرا چا مزنانو ته وای اغاز اغاز چلاو ګل پردلې شوه نه وي او بو کراته وو سار چې او باکوه میوی ته و چې لا دا شو هم نهوي نو نو د د دکهغ به کار و کدیم لازمم د او ولوالي سر دی هر ځای کې بایدفی ت میکو راته او ولیت او او ول کېده به نو دې جهتهسهویللی کېږي پو د سرې کر ته چې ویل یو درې کې زونه که نه ادرې درې مورای کې او د دې خبره ده چې انفاق مالیا علا امرک ان نظر الواز کې کو انفاق مالیا علا امرک وايي کونه بنتی په بیت دا درې خبره کړې پیغمبر د ټون په خلافت درې مېشترا په څلور کال او تکرمند لګا چلا پې کړه درست کریم صلی الله علیه وسلم ندا چې ستوا سلد د پاتکه شارو حضرت ابو بکر صحت خنو او د سیدالکائنات صحت یې مضبوطو نو کله چې مدینه ته لاړ نو کله وځري عزت مدینه ته چې کله لاړه هجرت وک نو هغه دغه کې با اکثرا غوبا کنا اخر عزت دی والته رسول کریم صلی الله علیه وسلم کیناو هغه قبل دې کې پخپله کیناس نو چا با اکثر د تکتل چې دا دې کنا زګدی مشر رسل 빈ګری او که 빈ګری که 빈لګی درې نو ای ودا تاسو نو دی واقعي جنادر رسول الله یا پیغمبر الله پیغمبر دی د څنګه ته نه کړم عمر کې ته نه لگا مشر لگے د ښکارې نو د افضل البشر بعده نبی نه دی شارح لامبا چوڑا دا سیده تحقیقي او فلسفيانه ميدان شپل کړل دي بالکل وار او پاري خطا کړي دي سړينا بس من پر ساده وټه کو په بيبي پوری گو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی اوو حضرت ابو بکر صدیق دا رسول كريم صلى الله عليه وسلم له روستو د دين ابي او په هم باندې روستو پټولو خلکو کې غټه مرتبه لري پټولو خلکو کې د رسول کریم صلی الله علیه و سلم نورس ټولګه صلی الله علیه و سلم نو دا څنګه خبره د صدمر اغلاق پکې نشته علاوه مو اوسب تمرا لمبا છોڑا بحثه او علمي اظهار فرمایلی لري چا سریبه نه خبره را وایلی وي خزه من د پیغمبر نور څخه غوړه دی ده نورو پیغمبرانو نه غوړه نه دي زمنګ د پیغمبر نه غوړه دی او کته وینا اغا زمنګ مقصد دی چې بادیت زمانی یعنی ده زمانه کرا پیغمبر نرستو چکم خالا کرای دي نو وی اغایی سالی صلاة و سلام سشو افلان که دی بس لمبا شو را خبری جوڑی کنی دی آو یو قلصتیانی مزاج اخفل کر لی دی دی جا که اللہ دی غریقی رحمت کې او خبر آسانا دا خبر اسی شیره افضل لبشتر بعد نبینا احسان دا جداتی ہوئے بعد الانبیاء دیتی ہوئے لیکن دا ارادہ کړل د بادیه زماني زمونږ د پیغمبر نرستوني زمونږ د پیغمبر نرستل نو پیغمبران خو خپې دي چې کنه نو جمع خو چیر شي د بیا سوال نو واري دي ولې سبا د نبی نه زمونږ د نبی نرستو خو نبی نشته او مع ذلك سره دنه چې لاګو دي وې تخصيص ایساو ککنه زکه چاګه چی رستور دي ابرাজি ولې مطلب دا چاو هوه حواله سره پیغمبرم چشه وکنه ولې ځکه کئ را ده شهرغه بشر کې موجودیږي پصنه دې ځو نه نبي په حل بيسلام سوال او کئ را ده شهرغه بشر کې مولودی چې په درکی کې د زنه روستو نبي افاده نه کوي تفصیل په صحابه په صحابه کې یې صحابو نورست چې پیدا کیږي نه پای کې د غوړه د عمره مړه چې صحابه وره به غوړه نه او که راځي شعر هغه بشر چې هغه موجود په مخدز مکی په رسول کریم په وخت کې کوم خلکو په هغه کې د نو دا نه یې فارکه تفضیل په تابعین او باندې نه خو تابعین خو څو راغلي هغه ټیم کینو دا په کاردار چې ابو بکر دا چانه غوړاني شي نو زموږه هم تقدر دي چې یو کسته صحابهونه غوړا شونه تابعین په کلاس کې چې په صحابهو کې اوچات شو نو دا سوال د څنګه وریږي چې راځي دغه غوړانه شوه په تابعین باندې کار خدا پاک تاسې دین د صحابه او د راجت خنره دي کنه کله مخال کو چیر سیدل کائنات د دوار سترګو مبارک و دیدار کړل په حالت ته يقزت او د ایمان او د اسلام کې اغه خلکو په اغه بختور او نفوس ته سوګرتی ائته سوګرتی للی شي نه کنه اغه سترګو ډه اغه سترګي اغه یو کسې دمن نرسن دا اغه سترګي اغه یو کسې دمن نرسم دا اغه سترګو کڅه تمنګ مغه ایت نه تابین چې دی نو اغه د صحابه وروستوري نو زم کې د سوال واریز نه ما دا مطلب دی چې سوال واریز او په قرارداد شهرغه بشر کې موجوده چې په مقدس مکه پیر جملہ نو ان تا قاذبی عیسیٰ تیک ته چې بیا د نورو تورونو غواره شو ولعیسیٰ علیه السلام بیا مساله ده ما ته څرګنده چې عیسیٰ علیه السلام په کومه توست سنا دیار اخه مخک پیغمبر و اگر تاسو کوو په صورته امتی کی راضی وله ودان نه غویواری ستیر شهره کړ ابو بکر صدیق الله جاہ صدق النبي صلی الله علیه وسلم اشارہ او چیر تصفیری اشاره کوي ا په نوغو من غیر تعالی عاصم فغیر ده سبب فغیر ده سبب درن پیرور نه پیغمبر چې رسولی ما غوی امنه و صدقنا او په معراج کې بلا ترڅو دې اغا بجال توې شو ټول را نا چې مې راځ خبره کله ذکر شنو ټول کا فرانا آی خندل وي رښتا په زورا زورای خندل ایوبلی کوټټونو ولې هغه خو یارم نوري خبره شروع کړې او اگر چې څه ويا مرګره خو دې نوري خبرې کې هغه دې نه غټو بيمان دې هغه د جغل اسمان نه بره خوي لکې باغ دې باور بیاو ماری فاروف تیاغ فررق بین الحق والباطل في القضايا والخصومات کله آغا مبارک شهید شو آغا شهید داتی شو شاید باشا انده مسلا آغا دو موغیرہ بن شعبہ دائیو داغاو ابو لولو دائیو داتی خبیش انده کسو نو ځان ته د تسکره بهروستو پ خپل دی کرا شي هغه ابلولو هغه بجوسیو هغه شید کړه نو حضره او مریفا به زنه وروست ممسله لري هغه چې فرهیکی په مامن د ح په د باتون کې وجهې تصمي دی بیا حضرت عسمان زمم نورم دا ول ت نورو تااللی و ذکهه سری کم سره زرمم ته رو کې یا ورړه هر کله چې یوه پات شوو بیا وردهڅوک واررکه اونی کلسوم، اول نبقیع و بیا اونی، او هر اکی آغتی شیش شوا، خوفات شوا، نداغین اروس تو رسولی کریم فرمائی وئی، که ما دره ملور وی نو ما با آغر ده تور کده، که دره ملور وی وی نو آغر ومی، اون ده تور کده، اصل که مسئلہ دارا، رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جونم صدیت یا کی با د بالکل سلیمان سترګ ور دے صحیح کو شانز دی نو بس د سن خلایتی څون د راتن خلایتی بس شکلت نبوت ورکړ شو اونه هو ژوندن خلایتی بس د مشران د سائنه محموده کې درور لا را مورایو یو بچی مور خپلار نه نو مطلب دا رکه نکاو ټریډر خیالو ساتي وړ مور خپل خپل عزت دې دا له درست تجارت ته ده کالهد صالح کاله په د دادرش کاله رسوونه دي دا بیا در ستیر ګللی دادرش کاله بیا دې ځان تر کړلې بس سومرا غزاوی غلاوات د خلکو اصلاحات مختلف مسایل اذ الله نظر شمه شینت اخلاقی حواله بیماری حواله سره تمرا لویې پرېشانیان دي وڅ یره زې پرېشانی بلسته ده لویې پرېشانی دي تنو کې لري سړي زکور اولاد نه لویې پرېشانی دي تنو کې لري سړي پچوان کې لري بچي وفات شي دا ثانه خبره ده دا الله پیغمبر ټول بچي سوري تقریبا ساته بچي وکنه تقریبا سو بچي اصلو ژوندې سړور زمانو کړي په دېاتو کې وو بچي پیغمبر په جون کې وفات شي د پیغمبر په جون کې ووب چې دا غي دغه یوازې ما شومان نه اڅ صفه کې غټ غټه ډېلي مودني مو دومره بچې کې چې دې زور ورکي ان لاس ویږي یا غړېږي لږ شي اڅ عمر تک دې خبراله دا ټو فاجې لونه تا ګوره لونه واټه واټه لونه اې لونه ټولې واټه واټه سم ما شومان واټه شي وي دې نه زیاجی باید په فکر درشي دا چې مليون 300 لونو ته د خلکو تناقم ورکړي سم ورکړي چې یو لوی سړی لور د سم تعلق ورکړي لوی سړیان چې زمونږ په شانې قسمي کوي نو مطلب شې مار ډیر ځا ته ګران دا خبره بس ارسي داغه په دې کوپړې کې وڅیکې دیننه مشکلی وګړي وځړ سړیا په دې نه ګرځي چې څه هم حوالې طرف څنګه یې رېني چې په خیر ده څه وځنه خا مخادغه توهین د پاره دا کار کوي څوک څومره مشکله خبره بیا مطلب دا نه چې دا کم لور چې وفات وګورره یا وګورره کاثرانو وګورره ورزوله چې واه ا شهادت صورتو آی ته بیا مثال په طور باندې ته خلک سره وګوري چې د ټول ن سخت خبره په جون کې شریف حرم باندې تنقید وشي او اغیبانی غلط الزامو لیگی لسوم رسان خور آلا آغمو بیا بیان جن که سخته مسئلہ دارا شدو بی بي بیانی دست دی نوستان ای سوم را ورخا تاکڑی ورخا تاکڑی کنائی منز که رقابتون او دا اغیبیانی دی لس بی بیانی دی یوول سبی بیانی دی یوول سبی بیانو خیال ساتل د غیب دا ارچار جلبات و بیانی دی جلبات و خیال ساتلنی کما زوانا زنا دایستره منډې موالی وچی د زکه چې دا زوانا د کاردا منډې غواړي نو مطلب دا رې کې دایستره داری په او بیا به دې یو څه بیا نو کې یوای مو نه دا نو مطلب دا رې دا څه حیران شي ان چې دا څه هغه موږ دې شپې تر سره دا څو بالکل <تصفيق> وارختا کی تلتی در څنګه ژوند دی څنګه ته راو تمره مشکل ترین ژوند سخت ژوند او یا مطلب دا دی ارې حواله ریاضت عبادت تا ګوره خپل پړدی دی نن تک ا د تہجد کی ضروری او غلابل آتا مطلب دار ہے کہ اور اور دا مطلب دا دی چې کله مخ مبارک باندې کردونه او دا اکثر ګوره د پیغمبر ژوند ګوره او صالحان شوې کنه وایو خبره تاو کنه چې د پیغمبر ژوند چې چرته پېښکوي ګوره همگیر به پېښکوي څنګه پېښکوي همگیر ژوند به پېښکوي د پیغمبر بجوان یو په ځونه دایې پر منخلای نه لکه د بریلیانو په شان په جړاشو رسول کریم الله تعالی په جړاشو اصل ته په جړاشو رسول کریم جړاله نه راغله خلکو ته جړل ته ووتوم رتور راو وخلد غره وای راو وخلد د میدان ته راو وخلد کله ودا شکارم کې مخ مبارک باندې دوی پروتېږي لري دوی نه ډاچا وکاله کله ودا سیمه سلام کله ور جړه سلام کله بده بل د خدمت د منډې ترډې کله د مریض دیادت مسلاوا کله و سمسلاوا کله نو بهر حال زمونږ پیغمبر شون انتهائی جامع معنی اچون دی بس انتهائی کې ګوتو پیلو چې دی مثلا خبره زملاي عز که کز مسلمان نم ویا خو مار پیغمبر جون کتل ونما به خبري کوله او څه کوم موږ قیام دا کولې د روحونه شوېلې کانه د روح سړې ولې وای کله په کسانانو کې اوسه شکست ځوانه پیدا کیږي د تیر شي خو کفرست کاږي کوم صفاتو نه ناز او موږ په کاردارچه موږ وای چې مواشرتي حوالے سره دا خبره فکر تش موږ د پیغمبر جون تمره جامع ژوند نه بیا وی ګوره کړه ما وینو مابا سمور کړه درې بیا دا غینرستو حضرت علی دین رضی الله و عنہ من عباد الله <سؤال> حدن الله <سؤال> بندگانو دی د الله <سؤال> خالص فر رسول کریم صلی الله علیه و سلم دی ا دکشه من من د کډ فلسفه صحیح ظاهره دارانه انه لو لم یکن ک چرته وی د صحیبو فر دلیل علی ذالک بدیل دی ور فلسله نه وی کډ بی ذالک بدی چاول او پسو عمر او پسو عثمان او پسو علی کډ نه وی دلیل لذا فلسله نه وی کډ شارس عمر خصه خبرې کوي ور ار چمنګو مونږ مونږ د کړي تلل د جانبېره مخارض ا موږ نه دی مونږ دل کړی د مسله اے مولا شارح بهترينه محاکمه کړی ا څه نه خبرو کې د باز جاهلان دا سر دا شيوال شانت خبره 빈 دازي او دار ازي ا شيوال 빈 خداغند نابل 빈 دا خبره سو ا څه دا را شارح دوم را फैसला محاکمه کړی و ګوره زمون سلفو دا ترکیب کړلګا ترکیب کدی سر دلیل نه ویا نو د ترکیب باندې کولې سو په کوم یو نو دلایز وخت سن دلایل ځای جوابو باندې حضره ګورې حضرت عثمان سن دلایل دا سري کېدا حضرته علي غوړا غوړا سره حضرت عثمان وي غوړا او سن وي چې حضرته علي له وې دا مصلحه چې د کاتو په تعلق رسېږي کنه موږ چې عامت کوو نو دا د خپلنې کې یعنی ډې غوړه او ډې غوړه وي دا دا سمصلهونه دا چې دا دا سمصله یو غوړه یا بل غوړه ا وې دومره مصلحه ده په خصم حکومته کله چې چې ثواب او جزيات او د ثواب څخه څه مصلحه ترلاسه حلونکي په او کذاهيري تلایل وايي په ظاهيري تلایل د حضرت علي رضی الله تعالی راونه د فضیلت ظاهری دلائل د حضرت علی رضی الله تعالی اوصدی بیا نو دي کې څه شاکشته ظاهری دلائل خدای یقینی لري جات ګورم ورنا که څه چې کری دیسما انسانانو کې فسوج جهاد سره او سره مخکې دي یا یو سره د پیرو عالی یا یو سره د پیغمبر خپل من درې سیدان ولی سیال فاطمه ودار پیغمبر سره سن زیواله لري 1 2 درما دره چې ستوري تمغو یو غوړه دې نو هغه اعمال ډېر زیاتی داغه شی زیاتی اعمال ډېر زیاتی مجاهدی ډېر زیاتی حضرت علي تا ګورام با هر جنګ کې رسول كريم وره هم علي هم علي هم علي په دغه په اوله معركه کې پیمان وایي هغه کافرانو او صبا او شبت او تلصه معمولې خبره ها کیمرا سلی کریم فرمایو قومه اج عرض وکي نو جنگ او بیا په اول کس جنگ ټولا د ډیره مشکله خبره ده د درک چا کار نو ده دا تاسو دی لکه خپل کیږي بیٹسمن اوش باول بالبان نو ټولو باني اثر یو بیکاره تر وغځي جنگ هم دا کومه مساله د جنگ طریقه به د سینو د سیب او چاول نه بسکو نه جوشو یویو کثر اوه تا اه که څه تخول کی کم بیاوه او ولید نو عطا ول جنوره ول دا یو درې د اصله وړي د نوتبه بارہ کی راځي هغه ډیر یاد مضبوط مستحکم یو ډیر کوله نو جوان ډیر مضبوط نو جوان نو داږي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې ضاړو دیو بل سره هغه مارا کاراله نو ګور ارزه کې دی هوان عینم ته ګورې محبر دے په ټول صحابه او کډوالو عالمان دیو بلنی مسعود دی یوالي ال مصادر بل طرف ته غریب تړلې تو غریب کسته دغریدا بار دا زمیدار کسته قربتم بن بل طرف طرف امر خپلم دی دا باندې دا پیغمبر خپلم دی نو دا تومره زړایل چری کنان او دا د دې ولی تومره افکار دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی حضرت ابوبکرؓ ستمره په عمل کې ډېر نه د خپل <سؤال> سینې کې هغه اخلاص چې ستاسو تفسیرو کې نشته نو که تاسو خبر شین او شارح وایم کېده چې بس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ غوړې الله وړاندې څامن کې سپاتا او که ظاهري د ظاهري دلایل بیا حضرت علی رضی الله تعالی ار چمنګو مونږه دکلې دلال له جانبونو متارض مونږ نه زموږه مونږ دکلې د ام سره کې متعلق په شیډه اعماله پوریا توقف دي کې مخالفه من الواجبات یو سہی کې توقف وکړو سو او سړق کان وو جو متفقین ده په تفویل د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ آیوه اتفاق د حضرت عثمان غواره دې حيث جلود قرذلی علاماته سنت والجماعه داخل سنت والجماعه سو علامات یو علامات دار تفسیر شیخین او محبت په د تنین سره صافي دا غد وو عثمان سره جغت دي حضرت دين؟ عثمان او علي او حساب دارې کې اراده شپ خپل سره ترتیب صاحب نو توقف د لپاره جهاد شته بیا پدنه لګيو کې اراده شاګه چشماری زو لوقول منرفظاري د فظاري او بې د باد د درایل او فلاح بيد توقف مکا به احد الجليل جل تنوار خلافت او نیابت تد رسول اقامت دین کې به حيصو به فټون مطلب معنی تبعه حد ترتیب اذن په دې ترتیب په دې ترتیب باندې وای معنی خلافت سری نه نیابت باندې رسول د دې په دې ترقه باندې فټول او یاول ابوبکر او بڅې عمر او بڅې عثمان او بڅې علی ینه خلافت پر حضرت علی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم د ابوبکر دپاره بیره عمر دپاره بیره عثمان بیره علی و ځانګه ده چې صحابه کرام جمع شو باور پر حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم پات شو کو تثنیفه ورن سایده کې واستقرر منفس کنه شوراې د پستر مشاورات نه منازات نه پر خلافت د بیبکر باندې ایجماع وکاله په ځانګه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صلی خلکو په موړان دی خدای دغه او فاعده توقف څنګه منو لکه چې نه توقف کله حضرت علی اروز دیږي بس حضرت ابوبکر ته وېتې دنه ویه خلافت حق بدله بارن ولې اممات چهوبې ده باندې فابا او خامہ حضرت علی و جګړه کړې ویله که حضرت موافقه کوي چې څنګه دیه جګړه آیا صحابه نه غړ جګړه کړې وي دي سرويم کړه او دا تا چارې دلیل به فش کړو چې ته په حق ته کې سند تواله کې شيغان شي وي واکه په یو تصور غریب صفه خبره کوي ول شيغان وي دي کې نسونه نسونه نسونه نه دي تپدانی شداو او نه دا لري دا لري څنګه په خپل ترست کې نه وښه غوښتل چې بده کې ناشته نن ناس پکې تا واینيش دي وقایع له تور سره څنګه وتو چې باصحاب درستی کړم رسول الله کې باطل و با او تر د عمل به نڅ چې تم واري دیابو پکه هر کله جنامه د شړ حيات حضرت عثمان او کتابونه کوم ا د حضرت عمر د پارکیبه دمان د رستو خلیفې کله چې فلمه کتابان کله چې دوی لیکلو بیا ختم سيپې باندې او خلق تهراوی اصطلاح اماره او که چې خبر دې جانبیاط او فتیجه بری صحیفه کړي نو ټول بیا ته حتا په حضرت علي رزل الله تعالی نو باندې چې تهرا فقال باان لمن کی اون کنه یعنی باان رمان کنه بیا وین کنه عمر یعنی ما اون بیا اتل اگر کړي کې عمر ځکه کاغذ کاغذ دې په ټوګنه دي دي کې دې باندې بیا دوه کې اگر څو عمر هم بسټه مدل تا ونمای کرام چې شک یې وره او کا د حضرت عمر دی رحمت ناراضی څنګه معلومی؟ مزی لن څه معلومی؟ اصل کې دا ان مخفف من المستقل و انه کان عمره تصیر در دثوبې ا د ثوبې دا اصل کې لري مقصد داري چې پکار داري چې حضرت عمر دي شي ا دات د ا جوابات کړې نه ما زین د خبر اراضي چې د ز خوشبهیشان دا کستانه خبره پټوم کنه زم لاس کې مې هیڅ نشته لاس کې به نیسې اگر ته په لاس کې دې څه ګوتما اگر کا لاس کې زم مالات کې بچي شې ته اگر کا په دې ګوتما مطلب دې راکښتا ته مغالطه در کوه نو حضرت عمر عادزه لتن فرمایي چې یا ماتا پتر دې حضرت عمر بارہ کې څه شي ویل کېل مدا انا راضی بس مستعید و بل جمله واکشه اتفاق خلافت ال بی احمد او مر علی الله تعالی شهید شو مشوره اخوا مشبگو کہ حل د عثمان علی عبدالرحمن بن عاف صالحا زبیر فرد موقت د درو بیا درو ته خبره ونه ک بیا واستاده امر دی پیندو عبدالرحمن بن عاف دا دی راز شیدو حکم هغه ورا عثمان بیا ته سره کو محضر صحابه او طول فبا او طول بیا ته سره وان قاضي العامي دغه عامر دمن قاضي وصلو او مزنه کله سره جمعي د اخترونو دا اجماع شو یاد شهيد شو پریو عامرم دا قرنګ مراجعه شو کبار په حضرت جادي رضی الله تعالی عنه اذن قبول خلافت او کافیات او سراتو او اهل عاصر د قادر افضل د خپل اهل عاصم د اولاد الخلافت هغه جو تشير کوم مخالفات او حرابات داسه نزافه خلافت کینه او بلکې دا خطا فی الاجتهاد اراد یوه کثیر ديال سلام نو مذهب شیعه غرو الی سنن ته بدی مساله کې اطاوه کې یاري د فرقیانو د ناس په بابه امامت او د ایراته سنه د اصول کې نو دا ټول خبره په مذکور او په متوالات دا په غاټو کتابونو کې یو یا غزي کښې زما ته ضرورت نشته ما تو ضرورت نشته یعني حضرت عمر رضی الله تعالی او بارک کیدار عزیز چې مغیره بن شوبه د دې غلام و او ابو العلماء مجوسی اده پډی رو لو حضرت عمر رضی الله عنه یو رات شکایت وکړ چې یاره ماما نه دacijia ډیره ذات ستېله کې خدای له شمیره لو حضرت عمر رضی الله تعالی او سوې دی نه کسب کلاي ډیره ست کم کس صد به خو عاجز نبي یعنی سره کسبه د د سړي د دې ته حنګره برداشت کول شي ابو خریری ترسان کوم د دې کسبه حضرت عمر رضی الله تعالی نو وخته چې د داغه د بوتي ظالم دا خبر حضرت عمر رضی الله تعالی او ته وکړه چې یاره زبۃ علی او دسی د شرق او خانجر چې په شرق او غرب کې به سیفت کینی عمر رضی الله تعالی او هغه ٹیم چې مو اجرا کړی خو ماته څنګه راکړي ته تنبيه راکړي دا سره هغه مام کو او ماری رضی الله تعالی او اغا دا تر مشکلونو د هرې کې مشکل دا ظالم راغی حکمران رضی الله تعالی او اول خپل او هغه ਸਰکارا باندې څنګه خپل نه هو بیا راغی نو تاسو زیو ته او کاغله او چې کله ودرېدا الله اکبر که به څنګه ظالم گزار پوهه چې گزارې پوهه او بیا چې تنه تقریبا ډیر کسان تقریبا بیا له صحابه دما او تیار لپاره پروگرام ولګېدا اږي چې کله بیا غو صدر روان شم ګیرې کا د څه کو ځانیم څه ختم حضرت عمر رضی الله تعالیو بس راوور او او سالمکه شنو دی او د چې کله د غره رضی الله تعالی تعالی نو دوړ چیرې امتصو هر دلیل رضی الله تعالیو ته وی چیرې ست رخانه دان دلا صدا کارو څه چې دا چې کوم مرایې دا ابيتان تا صوي... تا مو تا دا موږ د تل څه نن سادو را مری یو موږ با ساتو متا کوی ستویا میثال په تور باندې او تاسو دغه پروانته څنګه د کیدا ډیرا کول تاسو وینتي به دي وا مشوره واچارته 아이شيره دلتناته د لاک عبد الله می عمر ولګ خپل دغه دموکراسي پاتې شو هغه کله کله نه قرضام پاتې شو زماره مال نه ور کجین ور کجین ور کجین ور کجین ور کبه سب او سب حقوقی دنا پتا ولا کې چې خليفه وو فاقي او قراتاري وو فاقي او بیا د څه قرزه راکېده د احانين نشي ورزکولې د قام به ورزکې مده چې کم خبره زو دلغه اوله دلا زو لا عبد الله بن عمر رضی سلام او اعتزال صدا ناغه چلاړې وي او د څه امیر المؤمنين يقرأ امیر المؤمنين عمر يقرأ عليك السلام اې دې اجازه ورته مطلب دار شي الته کې خپل زوی یاران سره هلته کې مذکوم شو رحمه الله وصلی الله تعالی